az I waited Tud, kér? Nem. a kalam. A a egy részét, ha gondolod, akkor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 A mai nap egy ilyen határnap egyébként, mert a hallgatóimnak egy része Ilyenkor már nincs is vételkörzetben, mert vagy elmegy külföldre Vagy az országban vannak máshol, hát holnap szentested Ezért elvileg lehetnek még itt a közelben emberek. Tisztelt fiala úr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 Dó csak azt szeretném mondani, hogy vételkörzetben vagyunk, és boldog karácsonyt. Boldog -e? Ön például kicsoda? Én egy hallgatója vagyok. rendben vagyok, ezt pedig fajdizmus, nem vahon. De mondjon magáról valamit a vaharnak. A bahornak fogalma nincs ezt a műsort kik hallgatják. Hát én nagyon szeretem a bizottság zenekart, mellette fenykfapelt, illetve az egész esztményiséget, ami a műsorból árad. Ezért hallgatom. De ő ebből él, vagy mondjuk magáról? Valamit. De hogy is. Egy cégnél dolgozom, abszolút unalmas munkát végzek, de ezt a rádiót szeretem hallgatni, mert többet nem szeretnék. Ő vezérigazgató vagy műszor, unalmas munkát Nem, ezt... abszolút beosztott vagyok. Életkora? 45. Adreska, kérdezel vagy nem? Hát gyönyörű volt van volt, mint az Atyafiú és a szent lélek, bizottság, Franz zapa és az ön műsora. Így van, és a kalandra fel. Kalandra. További, további jó Boldog új évet kívánok! viszont! Ezért a Sting, az Annie lennox együtt azért nem rossz páros. Tudjátok hogy az Annie lennox az nagyon megöregedett sajnos az elmúlt időben. Lukácsni, Lukácsni mezei a levelét, hogy fejezzem be. Ezt írja. Nem bánnám, ha az új műsor már tiszta lenne, az éter szernyező... Nagy egyszer.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 És három és fél éve hallgatom Önt, mióta nyugdíjba mentem. Honnan? Hm, Honnan? Hogy hol voltam, mert csak fél... hol, hol voltam, amikor nem voltam nyugdíjban? Akkor egy reklámügynökségnél, ami kint van, ott dolgoztam. És minden áldott reggel, én addig nem mentem ki a szobámból, mert csak ott tudtam fogni a rádiót, amíg az Ön műsora tartott. Csak a hírek alatt kiszaladtam reggelit adni. Tehát nagyon szépen köszönöm mindent, és nagyon sajnálom, hogy vége.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 Péter építész tervező aláírásával Most ezt már végképp nem értem De felolvasom Súroljátok föl lelketek Csillogtassátok kedvetek Legyetek újra gyermekek Hogy emberek lehessetek Olyan jó néha angyaz lesni angyalt lesve a csillagok közt Isten szekerét megkeresni Ünneplőben elébe menni Mesék tavában megferedni S mesék tavában Milyen-milyen Ezt a világot elfeledni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 Az van egy Anilának Stingel. ez a kefeyocsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Mit mondott a Szodánónak a Vatikánban, Gyurcsai Ferenc, és mennyit nyom, polc Péternek nagyobb a gancsja. Társ műsorvezető András, csak tessék, csak tessék. Ma a december 23-a csütörtök van, és kere 10 percünk van, lesz reggel 7 óra. Kávé. Hanuk. Jó reggelt kívánok, nekem különösebb mondani való nincs azon kívül, hogy kellemes ünnepeket. Andráska? Lehet, itt az szokás, nem szólhatnak időben, pikpak lerakják a telefont. Tőlem tanultam. majd most rávettem magam És én is azt mondom, kellemes ünnepeket. Új élet. Jó reggelt, Fényesi. Kellemes ünnepeket. A verset azt továbbítottam, nem én írtam, elnézést, vagy nem írtam oda egyértelmén Inkább a fölöttel író szöveg a érdekes. Azt nem olvastad el, Adres? A vers felett nincsen szöveg, de nem második oldal összesen két oldal, bocsánat. És nincs ötödes? Igen, megkeresem, hogy hol. Ott kell, hogy legyen. Igen, megvan.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 Zseniális a pasas. Na ideje aludnom, mert 3 per 47-kor megszólal a. Az értem, most már ezt, hogy 3 óra 47-kor megszólal a rádió. Hát hétkor, és... nem? Nem. Hát, az is lehet. Vagy... Igen. Tehát 3 óra 47, 3 per 47es. Az egy ügynök, igen. Igen. Igen. igen. És egyetlen percét sem. Vagy pedig. Ja ugye, értem.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 Van, aki csak egyszer finom, és utána távozik az éterből. Ami egyébként magában megérthető, mert azt követően, ugye az ember nem szeret, van a légtérben lenni. Ne felejtsék, hogy a 23-a van. Ami majdnem nem mint a 13-a lenne csak kettővel kezdődik. Neked ez a szám meg volt annak idején a Frank Sinatra-val, ez az itt, az, az emberi Nem nagyon értek Ez a, a Récsház és a Willinálizom. Azoknak milyen az árfekvés? Hát mondjuk a Récsház szegim már nincs, Sinatra sincs, de a még van. Amerikában az árfekvése. Jó reggel! Mi? Te nem vagy beavatva mindenbe, minden minden minden édesem. Uh, Krisztó majd létsz, és a papírunkat adod a jó a. a... Milyen az árfekvés? Mit tudom én. Nem szoktam ezeket én hallgatni. Hello!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 Borda. Van olyan, aki csak egyben, van, aki ötben. nem Szóval lehet valakit szeretni, lehet nem szeretni, fialaurat fia lehet szeretni, nem szeretni, nem muszáj hallgatni, hallgasson mást. Na de hát itt vannak több százan, több ezeren, akik én úgy gondolom, hogy szívesen hallgatják. De hogy el az ő jókedvét egyébként? Mit gondol előtt és mit gondol utána? Ah, de mégis is nézel föl, hogy valamilyen témát ön például. Elkezdünk beszélgetni róla, betelefonálni. Én mondjuk ritkában telefonálok. És, uh, és akkor benyögetj egy ilyet, hogy hülye-hülye, meg mit tudom én, milyen baromságokkal előjön. És úgy, úgy megtöri egy picit az egészet, ami, ami egyébként egy jó beszélgetés lett volna. Rondás, most idén egy koncertet el lehetett rontani valamivel? Hát én nagyon érzékeny vagyok, ha? igen. Tehát, ha megdobtak egy csíkkel, vagy valami.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 Szöveged lett, ezt, ezt valóna olvasod, vagy ez régebben is benned volt, csak nem jött ki? Ahogy így öregszem, szinte folyik belőle. Olyan atyás lettél. Igen. It Ne felejtsék, ez az egy példányos könyv, Fiala János. Október-november decemberéről a 260 ezer forintér vihető el, vagy 250 ezer év lesz Horváth Péteri. Én elfogadok több pénzt is. 2234881 Ma 2004 december 23-a csütörtök van, és fél perett múlott reggel 7 óra, kint mínuszok de nem nagyon. It was a very good year. Great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 tagadtatom magam, dehogy is tagadtatom, de nem ragadtatom magam egyfajta minősítésre, mivel a riport elfogult hangvétele mélységesen felháborított, ezért az interjút a tízes skálán egyes alára értékelem. Gratulálok, cse Kelajos. 2. egy még másodperc, kiraztál a szolgáltatási blok. Szeretném még leírni, hogy van itt egy e-mail, amin semmi nincsen, csak egy fénykép. Mit ábrázol a művés? Valószínű, hogy ez havai, mert koral, látok Össze várj Előtérben Halló Halló, jól eged kiannunk, csilagos ötös hatának Köszönöm Keményen megdolgoztam érte Tehát az előtérben leveles fák cserjék Egy bal bal, bal alsó sarokból belóg egy datójapálma a háttérben a koralzátony az öböl néhány gumicsónakban lubickoló, lubi, e, nyaraló. És aztán a háttérben pedig a végtelen, mikor az ember kinéz havaiból nyugatra. Kapsz egy szignált, léces, olvast Dugóhúzó Közlekedési hírek a 6x6 voltából.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 down somehow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 és baráti köre, ez összesen ugye három pont, megjelentek, és akkor a produkció. Ugye arról van szó András, hogy három versenyző maradt talán húszból, akik januárban a tensi Haridé révén három éjszakát eltölthetnek majd a hegyekben, húgólyozhatnak, szánkozhatnak, sielhetnek és snowboardozhatnak, ahogy ők akarják. Akkor a produkció, figyelek! Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóknak!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 Éppen televízió készüléket, távirányítóját keresi a kanapé alatt, amikor csengetnek. Komótosan kinyitja az ajtószfáradat, és kinyitja azt. Az ajtóban kétszer előáll, patlizsálja a kezes lábasban, fejükön enyhén olajos munkavédelmi bézbol sapka, kezükben szerszámos láda és egy apró dobozka. Jó estét, meghoztuk és szereljük. Micsodát? Hát a sötétségmérőt. Pardon, szabad lesz? Miféle sötétségmérő? hogy Hogyhogy, mifélét? Nem tetszett papírt kapni Nem én.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 Halló uh, uh, uh, uh. Hello. Halló Jöreget, hat Hot. hot. köszönöm Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét Még két szavazat Halló Jöreget, Hello. Hello, Halló 10 tízes Tízes, köszönöm szépen az iskola nagyú is a végén kerül sor Azt mondja, 11, 21, 31, 41, 51, 57, 64, 74 90 oh. kiderül Nagyon szépen köszönöm, köszönjük Sometimes grumpy smile sometimes, you become a child In early years, they go too fast, where sometimes, the always last. <laughs> <laughs> Sometimes, you become a child. <laughs>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 miből ez, amit felhalmoztál Amerikában mert tudva levő, hogy hihetetlen mennyiségű pénzzel jöttél haza hány év után? vagy kitántoroktál? 13 a bankszámla számod az szinte vagy a bankszámlád az szinte leapaszthatatlan csupó Gábor kölcsön De tényleg, mi, mi, mi lesz veled? Szóval, szóval, hogy, hogy az ember hogyan lásson téged? ha lenne munkakönyved, mi lenne beírva? KMK vagy? vagy mi vagy?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 30 éves koromban halt meg. Jó, mit Kélek szépen, apukám gyógyszerészként végzett. Tehát volt egy rendesebb foglalkozása, mint ne, gyógyszerész volt. Ő szerette volna, hogyha én is orvos leszek, belgyógyász. Ebből a szempontból a mi egyformán Bár azzal is, is megegyezett volna, ha rendőr leszek, vagy tűzoltó, de az, hogy festőművész legyek, azt végképp nem tetszett neki. Sem pedig az, hogy zenész. És mi volt a véleménye kimondható szavakban? Nagyon szomorú volt. Mert te te 20 20-30-ig, már úgy értve, amíg én 20-30-ig voltam, már teljesen el volt keseredve, mert végképp kilátástalanak látta a jövőmet. Csak szóval úgy gondolta, hogy reménytelen. Tehát Igen. Hogy az, az Isten kezére bíz, és. Azt gondoltam, mert amikor én azt reméltem, hogy a bizottság zenekar sikere az utolsó éveiben egy kicsit. E, e, Enyhítik a fájdalmát, de ő akkor is arra gondolt, hogy, és azt javasolta, hogy inkább country zenét játsszak, mert látta, hogy az illé zenekar milyen jól megy a country zenével. És anyukád, ha szabad megkérdezni? Anyukám Vancouverben él, Kanadában. Ez rém. Hát akkor anyukád és apukád nap, nem tudták megosztani az élményeiket az akkori telefonköltségekből adódóan, hogy is alakul a gyereki sorsa. emlékszem, hogy anyukám négy évenként hívott fel karácsonykor. Akkor még várni kellett. Évenként, nem, vagy ez nem, vagy? nem, hát akkor úgy volt, hogy, hogy bejelentették, hogy valószínű aznap érkezik majd egy hívás. És akkor elképzeltem, hogy a hang megy át a tenger alatt egy zsinóron.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 de ez elég szép ötlet igen, hogy valaki olyas, mit, olyas valakit hívsz meg a temetésre aki nem ismeri a halottat ugye, de hát nem, a szó, nem szó nem nincs itt erről de milyen projektedet temetted már ami ugye azért mégis hosszabb volt, mint egy hét bár mások a társas projektek és mások a szólóban lévőek ugye ez egy szólóprojekt el nem temettem egyik olagy. elég makacs vagyok inkább csak betakartam és Jó, adtam mi, mi a, a, a homlokára a... egy puszit, hogy aludj még egy darabig például Tudod? például most így vagyok evel a millenálisra ez meg el se kezdődött ez el kezdődött szinte, egy kicsit van. elkezdődött, beindult az agyam rá csináltam egy tervet rá ja. meglátjuk milyen egyáltalán ide? Nagyon kalandos. Kalandosabb visszajönni, <gül> mint elmenni? Eh, nárjál, csak igen. Igen, valami... <gül> van azért egy kis felelőtlenség abban, amikor valahova odamész, amit nem ismersz, akkor az lehet, bármi lehet, tudod? De itt... Eh, itt olyan minden, mintha már láttam volna, de egészen másképp megy minden már. De most itt maradt?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 Erőt egészséget, Pásztor zoltán Közlekedési hírek a fő VINFOR munkatársától. Kedves Osta, Marian. Szép jó reggelt kívánok! Budapesten rendkívül hideg, de legalább csapadék mentes a reggel, a szórás nyomán helyenként medves a burkolat. A karácsonyi bevásárlás miatt és zsúfoltság szinte egész napra vonatkozik, nem csak csúcsidőre. A belvárosban és a bevásárló központoknál, így a Bacsányi tér, Moszkva tér, Nyugati tér, Örsvezértere, Szentmihályi út, Váci út, Üllői út, út, Béci út és a Florian tér környékén. Történt egy baleset az Egér úton, a Kőérberki útnál. Kérdezi meg valahol hogy tudja, hogy hol van az Egér Tudod, és hol van az egérút? út? Egér utca? Egér út? Nem nem a tudja út, az régen délbudai tehermentesítő útnak hívjuk. Hmm. tehát tudod még a délbudai tehermentesítő de jó lenne ha tudnám ha délbudán járok mindenütt dugó van <gül> szóval ez az M0-as autóút Igen? és mondjuk a, az M1-es bejövetele illetve a csomópontjai között úgy fél úton van az m mm -hmm. 1 -es, ha valaki befelé jön akkor kírják hogy délbuda és akkor el lehet menni jobbra már az 1-es főúttól és ezt, ez egy új viszonylag új útvonal bevezet tulajdonképpen a Lájmányosi hídhoz hmm. akkor... És akkor ez nem a, a körgyűrű része ez hanem nem az emulás körgyűrű, hídhozá... akkor beljebb van Na, Igen. Jó. és ez a kőér útnál történt ez a baleset sajnos több személygépkocsi a belső sávban ütközött össze a belvárosban a fehér útta felújítása befejeződött ahol a parkolóház és a Bécsi útta között megszűnt a megállási lehetőség Udán a Kapás utcában is ismét végig közlekedhetnek, itt is befejeződött az építkezés. A fő utcában, a Korvin térnél az útpálya két részét bontották fel, csak egy szűk sáv járható. Jelenleg sárgán villognak a jelzőlámpák az ülőjúton a Kőér utcánál. Beszéljünk egy picit a karácsonyról. Tehát szombati menetrend szerint járnak a BKV járművek állapot. A a landási, milyenek a szombati menetrendek? Nem tudom elképzelni. Te <gül> én azt szeretném kérdezni, hogy honnan tudja mindezt helikopterről nézik? Nem ezt a BKV adja meg, hogy hogyan tervezi. Most ja, nem, e amit ja az, az most előbb mondott, tehát hogy hol van. Például az egész utat? Például az egér, meg hogy hol van a szűkület, hol van baleset, ezt felülről nézi nem, valaki. Nem, nem, nem ezt ö, kötelező érvényen bejelenti az, aki bont. Az, a balesetről pedig, hát aki arra aki jár. Bont.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 És monitorokon figyeljük De ez nagyjából a belvárosra vonatkozik ez Miért a nincs darab. helikopter? És hát, nincs helikopter rendőrségnek van És csak nyáron szokott fölmenni És akkor onnan is kapunk híreket Miért csak nyáron? Hát akkor nagyobb a forgalom De most a válasállalat Gondolom ez a hideg miatt is van Főleg Hidegben a nyári a helikopterek. Ja? Nem hallok ám minden Nem baj, jobban jár. jobban jár Akkor azért elmondom a karácsony végét jó? 26-a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 hogy bármit mondunk, mindenki bárhogy érti. <qual right> Tulajdonképpen teljesen mindegy, <b apprendre> hogy mit mondunk, ahány ember annyi értelme van a dolgoknak. Ez azért van... Elastic, a azért van szükség, hogy félreérthessék. Igen. Ez azért van, hölgyeim és uraim, mert az élet illúzió. Illúzió az, ahogy megértjük, és illúziókat közlünk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 ezért az erények is megváltozna. Most már nem feltétlenül a kitartás a fő erény, hanem inkább a változni tudás, a kompromisszum való képesség. Önök valahonnan Andrást hallottak. Mint önök is tudják, egy jegyzetet szerettem volna írni itt a búcsúzáshoz, de végülis a jegyzet elmaradt, amelynek... Egyik oka, hogy egy tanítványom rátalált egy karintinovellára, melyet rövidesen egygerből fog felolvasni. Máté Gábor, előtte hadd olvassak fel egy jelentésből, melynek nem mondom meg a helyét, és a műsorvezetők, illetőleg a vendégek nevét sem említem.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 Rövidesen tehát ez az As Time Goes By volt a casablanca -ból. Máté gábor Karinti Frigyes Barabás című novelláját olvassa föl Előr és is köszönöm Ma a 2004. December 23-a Csütörtök van, 5 perccel múlott 318. Karinti Frigyes, Barabás A harmadiknak alkonyán pedig kilépett a bolt keskeny kapuján, és csendesen megindult az úton. Két oldalt füstölöttek a romok. Ett a kiszáradt árok fenekén találta az elsőt azok közül, akik Pilátus háza előtt kiáltozták Barabás nevét. Elfeketült nyelvvel vonított a vörös felhők felé.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 És örülök, hogy Valhorn András a vendége És én még emlékszem arra a dalra Amivel ő elköszönt innen Örülök, hogy visszajött Remélem, hogy marad Köszönöm át, Gábornak, hogy felolvastam Gyerekek, nem kell Ha ilyen az élet, akkor ilyen Erre egy vidám dal kell most És azt kell mondani, jó Oké, okay, ezt mondta a nép.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 Többen szeretik magát, mint zsidó, mint akik gyűlölik úgy, hogy ne adjon ezekre a telefonálókra. Aló. Jó reggelt. A Vahornak csak azt szeretném, hogy azt kérdezem tőle, hogy akkor a végén még van hagyományőrzőket csinálunk ezekből az idiótákból, akik karácsony előtt egy nappal ilyenek telefonokat tudnak produkálni. Köszönöm. Ők is ami, mi magyarjaink végül is.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 Rádió jó szándéki hallgatóinak boldog karácsonyt kívánok. Egy programra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik TV csatornán, Szilveszterkor este 3.07-től klasszikus zenék, tehát a 65-75-ig Nice Led lesz, mondhatom a csatorna nevét? Filmúdzalmon ajánlom mindenkinek. Üzönt, Félyfejancsiz zenei forrása a média. 13. kerület Hollán Erni utca 13.15, hétfőtől péntekig délután 10-től este 8 óráig. Telefonszám 329 0218. Na nézzük, sí- és snowboard ruházatok, sí- és snowboard felszerelések, tartozékok teljes választékát árulják, és snowboard kölcsönzéssel is foglalkoznak. Mi több szakértő kiszolgálással és szervizsel várják önöket Budánék közel 600 négyzetméteres boltban, az árpálfejedelem útja 3-4 alatt érdeklődni, a 212 68 as telefonszámol lehet. Nyitva a hétköznap reggel 10 és délután 6 óra között. Azt mondtam már, hogy itt világmárkákat kapni importőr áron. Ha nem hiszik, miatt elmennének, hívják a 212 3868. 86. Én azt szeretném megkérdezni önöktől, hogy ennek a zenének a hallatán önöknek mi jut az eszükbe? Halló. Horgas Eszter mozivarás című már kapható a boltokban. Én megveszem. Halló. Nekem a szívban család. Kejfel Fia János gondolat ébresztő műsora. Jó utat kíván az Állami Autópálya kezelő részvénytársaság!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 Az M7-es autópályán jelenleg 30-40 autó tart percenként a főváros irányába, tehát élénk a forgalom, de torlódástól nem kell tartani, és hasonló a helyzet az m 0 ás autóúton is, sokkal még a kamion is, de itt sem alakult ki még jelentősebb torlódás. Az időjárás nagyjából azt lehet mondani, még kegyes hozzánk, ugyan rendkívül hideg, fogatvatoktató az idő, vasmegyében sárvár környékén szállingózik a hó, de a reggere beégett ónos esőből szerencsére nem lett semmit, még egyenlőre száraz utakon lehet közlekedni az autópályákon is.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 nem is úgy nézel ki, de ők például, ők úgy néznek ki, akik tudnának sielni szerinted? É, jó, lehet, persze, nem tudom, amivel nincsen sí szemem, mivel nem tudok síelni. ezért nem tudom senkiről sem megállapítani, hogy tud-e síelni. De el tudod azt képzelni, hogy valaki síel? Ha, ha, ha valaki mondjuk gitáros, azt látom rajta, vagy ha dobos. Értem, de ők, ők sielnek például, Mi. és hoztak magukat Sílnének. még, sijelnének, igen, ez egy ilyen pontos kifejezés. Szeretném már is odaadni önöknek Horgas Eszter mozivarás című cd ezért már érdemes volt bejönni, de és a sílben. legvégén fog majd kiderülni az, hogy, hogy, hogy ki az, aki mehet. Ugye Ausztria másodmagával három éjszaka, síbérlet, minden, az odautazás és a kinti költségek azok a, a versenyzőt terhelik, vagy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 Mennyiben Igen. hasonlítanak egymásra? Hasonlítanak egymásra, érdekes, és ezért a kislányukban mind a kettő benne van. Hogy Igen, 19 év az összehozsa, összemossal a szart. Én lassan haza ismertek, úgy jól megértik egymást, és olyan békesség árad. Önökből ez belőlem például ebben a formában így nem. Mit fogunk hallani? Nos, először ráhangolódásképpen Zsófia. Mozartól az utazás szánon, adja elő fuvolán Ez kilencig befejeződik? <gül> Ez nagyon igen, rövid darab igen, igen. Tudom, hogy a vágyfülő hallgató Horgas Eszterhez van szokva, ne, De, de hogy Nem, de minden virág de, de a lányom október közepén kapott fuvolát Egy személyes ütőszekció, Solymosi Rező utána lesz még egy másik produkció is? Én előadok egy nagyon-nagyon rövid mesét Azt mondja, József és testvérei van önnel, igen? Nem? Van. igen?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 Várnám a pontszámokat 2, kető, három, négy, vannak Ez három pont, és a tizedik pontszámot Mint önök is tudják, valahol András adja Halló Rods együtt tízes Tízes Halló Kirences, jó reggelt Kirences Halló Hat pont Hat Köszönöm Halló Jó reggelt, tízes. tízes Köszönöm, halló Jó maximális tízes Tízes Egy, kettő, négy, öt, Halló jó reggel, tízes Tízes, köszönöm Hét Haló Haló Haló Jó reggel, tízes Tídes, köszönöm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 És az utolsó Haló Jó reggel, tízes Köszönöm szépen Azt mondja, hogy 10, 20, 30, 40, 50, 60 66 75, 78 Tehát biztos, hogy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 a másik és akkor a másiket, azok... tehát utána jöhetne az előző csapat igen és utána De jó, pontot kéne adni, tíz pont, hány pont Ott én nem vagyok egy matematikus, nekem az a lényeg, hogy ez a csapat nyert az a baj szerint ha megadod a maximális pontot, akkor is három ponttal kevesebbük lesz, mint a második jelentkezőnek jó Hát ez egy zen most akarsz... Nem. Jó. Épp, épp, épp az előbb mondtam, ugye, hogy a lényeg az, hogy az ember találjon kompromisszumot, tehát hogyha... Ja. Hát akkor nagyon szépen köszönöm, de hogy Mi mintán ugye a Dondás pont száma egy-egy a sok közül, így ennek következtében Solymosi és csapata kapta meg a Tensi Halliday által felajánlott utazást, Nagyon sajnálom, hogy összeakadtak ezzel a rossz emberrel. Én ugye ennyire sajnálom.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 You know There might is you is is a ez well it Dugóhúzó. Közlekedési hírek a 64 hat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 és a körülményekkel. Jó reggelt, jó szurkolást, boldog karácsonyi ünnepeket és kellemes új évet kívánok, Szeruth Boros József. Jó reggelt még egyszer, neked is évek hallgatónak. Gatollak a győzteseknek, köszönöm, és köszönöm. Uh, ahogy folytatom a stílust, uh, jelentem, hogy Murauban ban síelésre, kiváló hóviszonyok vannak. Ebben van természetes hó és hóágyúval elkészített fantasztikus minőségű műhó. Mi az a jó hír? de hagytetőzzem a jó hírt még valamivel, sőt két dologgal. Karácsonykor öröm ajándékozni, engedje meg a nyertes, hogy a tensi még megspékelj ezt az ajándékot, mivel tudom szerint hárman vannak. ha bárítnak, hogy a is sijel. Ön sijel? Ő nem sijel. Nem t -t -t -t. baj, muszáj neki. <sorzal> <sorzal> <sorzal> Akkor elmegy szánkozni, vagy, vagy. vagy reggel csinálj egy hó embert, mire szóval ezt a karád fölébet. én szeretem az egész családot meglepni ezzel a jutalom úttal úgyhogy azt jelenti, akkor hárman tudnak elutazni moróba. Ez a pályától 200 méterrével egy gyönyörű apartman hotel, ahol az erkélyre látni a sípályát, ahol még egyszer mondom, már most is hova van. Ez az egyik ajándék. A másik ajándék az lenne, hogy azt mondtuk, ez egy háromnapos síút valamikor januárban. Én szeretném megkérdezni, hogy hát ha nem okoz ez a gondot, hogy akár a karácsony ünnepeknek a másik felét kintölthetik most december 26 is. Nem boldogok. Tehát úgy tűnik, lennének, lenne programjuk. Érdemes. 15 jönnének hozzánk szévestől nem nyitán divok meg, jó, a meg. <laughs> Mindennyian akarnának síelni. Lehet. A, a, a, bár jelentem, van még helyünk, úgyhogy ez nem <gül> a reklámhelyem most. De aki akar menni, még lehet múlva menni síelni, mert van még szabad kapacitás. Gondoltunk pontosan arra, akik még talán most nem benne a késői programokkal, és, és, és keresnek valami alkalmat. Ez helyet. a három nap, ez majd szabadon kiválasztható. Természetesen megbeszéljük, hogy. Uh, lesz adásom, egy gyermekéjük, nehogy véletlenül olyan jókedvű hallgatók, akik nem nyertek, próbáljanak elutazni helyet. Nem, van, újra fúbolálnak nekem, és akkor megismernek, hogy is. Nagyon szépen köszönöm, Mi még beszélünk önöknek. Gratulálok, majd megadjuk az összes szükséges koordinátat. Pontosan tudják, vagy mi nem, hogy januárban mikor? Ö, helyek az Ez azért is áll jó, mert ez azt jelenti, hogy azért nem számoltak egyértelműen hmm. azzal, hogy nyernek, és ez hmm. így van jól. A telsinek, neked, családodnak, mindenkinek, aki érint, kedves Boros úr, kellemes karácsony ünnepeket és boldog új évet. Nagyon köszönöm a lehetőséget, öröknek gratulálok. És nagyon köszönjük. És akkor kérem Alásan, Krisztal, arra téged szépen, hogy hívjad be annak a kisfiúnak az anyukáját, hanem a kisfiút, akik a legutóbbi sportban nyertek.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 Jó napot kívánok, itt nem tudtam ellenállni ennek a nagyon kedves invitálásnak, hogy be kell telefonálni. Legelőször is szeretnék gratulálni a műsor rendkívül festelen, nagyon-nagyon nagyon ötletes, mind Fiala úrhoz a keménykező, de igazságos öntörvényű emberhez illik, és szeretnék gratulálni a Valhorn úrnak az új frizurájához is. Köszönöm. Meg szeretném veletek osztani még így az utolsó percekben a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 dicsérte, hogy ez a legjobb műsor a világon és euh, mivel, hogy be van gipszelve a lábam, el van törve fölugrottam az ágyból, rázulantam a telefonra erre a zajra ébredt fel a három gyerek, aki itt van euh, rokon gyerekek vidékről szóval nagyon szép reggelem van nektek is, nagyon szép reggelt szeretnék kivenni, és, és mindenkinek kellemes karácsonyt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 így lett az, hogy, hogy engem ki tudott onnan is. Miltől lakik ebben az albéletben? E, ebben, ebben az albéletben, most december 15-től könyörögtem be magamat. Ön foglalkozik valamivel? Nincs, munkanélküli vagyok, alkalmi munkából értem. hány éves? 57 Mivel foglalkozott utoljára? Utoljára egy vegyűzembe dolgoztam. Mikor volt? Fizikai munkás, egy fél évvel ezelőtt.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 Röviden műsoridő, ez a kegyetlensége, tehát, hogy önnek nem kell izgulnia, ezt a 20 ezer forintot meg fogja kapni, a köszönöm a az adatait. Nagyon szépen köszönöm. Ugyanakkor azonban nem tudom a maradék pénz rendelkezéséből is sejtani, függetlenül hogy a hallgatóim szerintem pillanatok alatt összedobnák. Nagyon szépen köszönöm a kedvességét is. nagyon nagyon Kelemes Kellemes ünnepeket kívánok. Minden jót kívánok. köszönöm. Mindez egyebek között azért is történt, mert itt van a legutóbbi, vagy az azt megelőző itt van a kisfiú is, akinek új mája van, és ön pedig, ön a, ön, a, ön a testvére. Ez egy hosszú történet, én ennek csak a lényegét mondanám, hogy ugye az volt, hogy önök megnyerték a 20 ezer forintot, és az egyik hallgató felajánlott egy telefont, amely a tiéd lesz. Egyáltalán nem értek hozzá, mindenhez ért képeket továbbit fütyül, és telefonálni is lehet rajta. Gondolom ez majd a kapcsolattartást teszi lehetővé, tessék parancsolni. Nagyon szépen köszönjük. Nem lenne szerencsés felidézni az összes részletet itt ezen összejövetel kapcsán, ez azért, hogy ne veszítsék el az összes alkatrészt, ez a kisebb jelentőségű. Az acskó, Korgas Seste mozivarás című CD-jéből is kapnak még egyet, és hogy András se a hogy magát, de szerintem nem kifejezetten az ő zenei világa, de azért szerintem átmetleg meg lesz a lakásában neked is adok egyet meg is mehet, sajnos azt a mozdát nem tudom neked adni ami így járt el az újjammal mert azt vissza kellett adnom nagyon szépen köszönöm is hogy köszönjük te Szépen. Kéremes karácsony nepeket köszönöm. és hosszú életet Köszönöm karácsony kívánunk és köszönöm szépen nagyon szerintem. szívesen a felajánló nem úhajtotta adni a nevét mármint akitől rendben van ez így megvan köszönve de nem úhajtott nevesítve lenni én köszönöm szépen köszönöm köszönöm. boldog szépen. új évet és hatátlásra jó egy lám. Örgön. szeretnék kívánni önnek is, illetve a honnanásnak is. Ez egyik. A másik, köszönöm az intellektusát. Én a műsorától azt hiszem, hogy gazdagodtam lélekben, és ettől jól érzem magam. Ez a második a harmadik, meg, az hagy nekem felajánlani őket az Nem, Ez már nem működik, és. 5000 forintot nem kérek ugye itt gyakorlatilag egy hónapot kéne kifizetni a könyv is megállt jelen 250 ezer forintnál, nagy valószínűséggel 30-án lehetővé teszem hogy erre alkudjanak még, mert anyagigas vagyok és ez egy kereskedelmi rádió Köszönjük Haló, jó reggelt Vahornul nem volt Magyarországon nagyon sokáig és ennek van egy piszott nagy előny, hogy nem kellett semmilyen oldalra állnia tehát ő gyakorlatilag egy független ember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 Neked ad a feladatod, édesfiam, aki kimész Amerikából, jó tanácsokkal lásd el a vahorn Magyarországgal kapcsolatban. <gül> vahorn András pedig téged fog ellátni, édesfiam, Ez te vagy édesfiam Vahorn, Orsós László Jakabot a kinti dolgokkal kapcsolatban, és én csak ülök és figyellek benneteket. Kezdje te, édesfiam, egyrészt te is vagy a fiatalabb, ugye, kedves Jakab, te vagy? édesfiam, én vagyok a fiatalabb. Te vagy mennyi, 40, Arvinc? 40 vagyok. 40, András?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 Tehát ez most nem is egy jó tanács, mert egy kérdés, kíváncsi vagyok, hogy meddig fogod bírni, látva a újságból a húzakodást. Teljesen nagyon kíváncsi vagyok, aztán utána meg arra vagyok kíváncsi vagyok... Várj egy nem... kérdés, hát haladjunk sorjában. De ez költői kérdés volt, hát ki tudja. Igen, mondta valaki. A következő kérdés pedig nyilván ennek árnyákkal szintén nem megválaszolható, de hát hogyha igen, menned kell, mert úgy érted, hogy menned kell, akkor hova fog tudni menni? Mert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 Hol, melyik városban? New Yorkban, mindig New Yorkból. Uh -huh. És most oda mész. Uh -huh. És most oda mész. Adjál tanácsot. <gül> nem adok. Nem akarok én tanácsot adni. Mit szeret? Kérdezz! <gül> Jaj, most ez most, hogy én e, Nem, a... nem. E, hogy is mondjam, csak de részben, mivel már voltál ott, ezért valamit tudsz. Én emlékszem, hogy sok tanácsot kértem, mielőtt elmentem, de nem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 Érthetetlen ez a legfurcsább A legnehezebb az... az volt, hogy régen volt mi és ők, most pedig én vagyok és ők. Uh -huh. Hogy Absolut most pont. már mindenki, mindenki ellen van. Nem megint csak azt kérdezem, mint az elején, nem bírni. Nem tudom még. Ez Drágám, ezt te úgy kérdezed, hogyha neked ez a lehetőséget nem adódott volna, akkor te mennyi ideig bírnád? Itt rólam már senki Semmed nem beszél, eddig. itt maradok. Semeddig, én semeddig nem bírta volna. De mit csináltál volna? Nem te nyered meg ezt az ez izét? Megpályáztam volna ezt a pályázatot. Melyiket? Ezt. Jó, de ezt más nyeri, akkor hova mész? Nem tudom. Többen nem tudom. Biztos, hogy ki kellett volna valami talán, Nem feltétlenül persze, er -fe. Tehát nem, nem ez a... Neked mivel van konkrétan íteleged? A... Jaj. Ami elmondható. Hát leginkább, leginkább, és tényleg leginkább, hogy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 Most teljes szandzás, mit csinálj ez a kisfi odakűn? Hm? Ja, hogy oda El Elveszik New a rengetegében. Persze, hogy elveszik, de jól fog szórakozni egy darabig. Abszol, tudom. Így van, aztán utána megint csak önmagával magával találkozik. Igen. Mert hogy tanított. ott egyedül lesz, ott nem lesz kinek panaszkodni, nem akarják hallani a panaszt nem érdeklődik. Édesfiám, te ott a túloldalon, én annyira jóban nem voltam bele, de te olyan nagyon, amit én láttam bele, te nem voltál egy panaszkodós, vagy azért panaszkodtál édesem? Édes fiam, ennyi a kérdezel? Pessük. Ennyi kérdezel? Téged? Hát nem voltam panaszkodós, de panaszkodós voltam. Mind az a, azok, a, azok az örjengő kritikák, amiket írtam, azok tulajdonképpen panaszkodások voltak. Szerintem azt te is, te is érzed. E, és egy panaszkodós is vagyok, tehát az ember a haverjainek folyton panaszkodik. Mi csinálsz a, a másik feleddel, akivel étterem kritikákat írta? ebbe bele kell menni most akkor nem menjünk be de lesznek rá, rá válaszaink, kitaláltunk valamit be. jó András könnyít itt hagyni az itt lennieket? igen, nagyon könnyít itt hagyni Orszos könnyi itt hagyni <gül> az itt lennieket? nagyon nehéz itt hagyni mert hogy nem tudod mindeniket magaddal véni sőt talán igen, egyiket igen, sem igen, igen, igen András, mennyi a határidő? Hol, hol kezdődik az, ahol az ember érzi, hogy neki volt egy barátja de olyan nagyon messze van hmm, nem tudom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 és sajtója Karim innen hinnem, hinnem hogy, hogy is mondjam hogy ez a legjobb megoldás most az életemben. Jó azért nagy nagy közted és a Vahon között hogy te tulajdonképpen egy állami küldetést teljesítesz. Egy magyar állami küldetés, de mi is az egész pontosan? Ez a, ez a New Yorki Magyar Kulturális Központnak a. Lesz egy a költségvetésed, között. és magyarokat fogsz kiállítani, vagy bemutatni? De ennél sokkal bonyolultabb az ügy. Hát a, lehet így is fogalmazni, de leginkább, leginkább az, hogy lesz egy költségvetésem, és, és ennek segítségével, de nem csak ezt felhasználva, megpróbálni valahogy reprezentálni a az életképes és jó minőségű magyar kultúrát Amerikában úgy, hogy az figyelmet is kapjon, tehát nem elrejtve és nem tipokban és lehajtott feljel, hanem, hanem olyan helyekre vinni, ahol valóságos vagy elmektap. New Yorkban, folyam... egész Amerikában fogod tervékeni? Hát most változik éppen a, a, a szituáció, egyre New Yorkra terjed ki a tervékenys, a New York, New York állam, de most úgy tűnik, hogy ez itt, két teljesedik rész, egy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 Úgyhogy ebből a szempontból irigyellek, hogy ezt most meg tud csinálni. Hát az egyik, a, a munkánk egyik, egyik első része az lesz egyébként, hogy valahogy kitaláljunk annak egy rendszert, hogy hogy ezek a bizonyos magyar művészek folyamatos rendbe jövessének, nem csak egy-egy hiányfesereig, vagy egy-egy koncept éri, hanem megpróbálom azt elérni pár hónapot rezidensként ott, ugye, az Én is azt gondolom, hogy nagyon jót tesz, nem szerintem New York, de egy másik kultúra, nagyon jót tesz egy.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 Azért vagyunk Igen. ilyenek, mert De, szabadon ja. végre magyarok lehetünk, Igen. és ölhetjük egymást, nem okolhatjuk Igen. a külsőket. Igen. Eddig élveztük a szabadság lustaságát, és most meg kell tanulnunk nagyon keményen a szabadsághoz tart a munkákat és feladatokat. Ez egy nagyon kemény meló. Édes fiaim, Köszönjük. elköszönök tőletek, mert így is túlterjeszkedtem a műsoridő. Neked nagyon jó kintartózkodás, hogy meg legyen a -e négy plusz egy éved, vagy mennyit akarsz. Vakonnak, hogy meg nagyon nagy tartás mérük. Köszönöm, neked is minden jó Édeshém, a legjobbakat Neked is szeretteidnek Neked is, János Bye-bye Édeseim, ezzel véget élt a mai yeah, műsor Véget december 30-án jelentkezem yeah. Beváltál, édesebb, nem sírtam el magam Ennyi Pedig sírjál nyugodtan